got somebody for me well, I don't know how don't know what to do, everybody's got somebody but me, yeah, I don't know if I'll ever find another you, but everybody's got somebody but me. Info la Tainman Și a dă ne la care mai de care Și în Polonia De fapt, colega mea, Lina Griu A ajuns nu demult acolo Corespondenta noastră la Chișinău A avut ocazia să realizeze un reportaj La 135 de metri adâncime În mina de sare de la Vericzka Cea mai mare și mai veche Mina de sare din Polonia Vă recomand ca în timp ce ascultați materialul să intrați și pe romaniaactualități.ro la care mai de care, unde veți putea vedea și fotografiile pe care colega mea le-a făcut în acel loc deosebit. Mina de sare, veche de 800 de ani, a fost, timp de secole, una din principalele surse de venit din regiune. Și chiar dacă încă în 1996, mina de la Velicica a fost oficial închisă, aceasta continuă să fie una dintre atracțiile voievodatului Malopolsca din sudul Polonei, unde a mers la invitația Centrului European Natolin din Varșovia autoritățile locale au reușit să redea o nouă viață acestei mine, transformând-o într-o adevărată atracție turistică. Vizitatorii pot coborâ până la 135 de metri adâncime, iar în sărele amplasate pe cele 8 nivele ale minei se poate organiza un banchet corporativ, se poate oficia conunia religioasă sau chiar se poate face o nuntă, un banchet de rebelion pentru 400 de persoane sau se poate veni la sala de sport pentru a beneficia de efectele curative ale aerului din salină care, spun cunoscător, nu are nici virus, nici microbi. Lacurile la nivelul inferior al minei sunt atât de sărate încât, spun ghizi, în apă nu se mai poate vizova niciun gram de sare. Ghidul nostru este Todeus Vrobel, un domn de vreo 60 de ani, iar pentru a merge în mine, el ne propune să mergem cu liftul folosit până acum 20 de ani de meneri. Ne ajută să comunicăm cu ghidul polonez, traducătoarea noastră Ana care este foarte dezamăgită că nu vom coborât pe scări. Foarte, că nu putem să mergem prin scări și să facem peste 300 de crepturi. Nu pe scări, nu, mergem cu liftul. Dar este o la bărbați, pentru că acolo nu este lumină și să fiți cu minte cu femei. și dar n-a jocado O în liftul îngus și fără nicio sursă de lumină pot intra doar 9 persoane. Chiar dacă am fi mai și am putea încăpea mai mulți, tradiția minerilor interzice depășirea numărului de 9 pasageri. Greu de explicat de ce. Ghidul nostru ne spune că au fost și cazuri mai haioase când liftul s-a dovedit a fi neîncăpător. Spun ceva foarte interesant. Odată au venit americani și au fost foarte mari și în liftul acesta au ajuns numai 3. Atâta! Da. Odată ieșiți din lift, ajungem într-un pasaj cu mai multe ramificații de jur în Totul este din sare, cu excepția cablurilor electrice și a stâlpilor din lemn care oferă rezistență tunelurilor. 15 grade, indiferent de anul timp, 15 grade. stop că pavajul acesta este pe din sare. E imposibil, Este un lucru foarte fain, pentru că pavajul acesta nu este pe cur din sare din gelișca, salina tutec. din Codava și, de fapt, pavajul acesta e, sunt elemente făcute de sare pentru animale. Vreau să vă întreb și cred că domnului jurnalistiu câte sunt miracole lumă. Nu este de acord, pentru că pe salina, salina din gelișca oh. este a a, și perla din toate miracolele al lumii este capela la care o să intrăm acum capela care Trat mai degrabă o biserică subterană, este o sală impresionantă și ca mărime, dar și inegalată ca frumusețe. Sculturi, basările și candelabre, toate din sare. Capela este la o adâncime de 101 metri. Are o înălțime de 12 metri, 54 metri lungime și 11 metri lățime. Exploatarea a în camerei acesta a fost terminată în 1862 și după aceea au gândit ce o să facem cu camera așa de, de frumoasă și de, de mare și la sfârșitul secolului XIX a apărut o ideea că o să organizăm aici o capelă. Aici să vedeți sculpturi care reprezintă viața lui Hristos. Acolo se vede și ordinea lui Herod Aici și moartea cei non născuți. Și acolo statuie de Hristos care este pus pe cruce și statuie preoților Și la altarul central o să vedem statuia lui Sfânta Kinga care este patroana minerilor Aceste sculpturi au fost făcute în anul 1900 De altfel fel legenda spune că descoperirea minei de sare de lângă Cracovia este legată într-un fel de România. Căsătorindu-se cu prințul polonez Boleslav, prințesa Kinga din Ungaria, a cerut tatălui său să-i dea ca restre, o mină de sare. Și ei -a tatăl ei i-a deruit tot despre ce a cea Și Salina aceasta s-a aflat atunci în zona care se numește Maramureș din România. Conjurești. Și când a apărut în Vielicica, când a ajuns în Vielicica, a spus că trebuie să, să facem o exploatare și să facem un fel de puț. Și bineînțeles, în postul acesta, în locul acesta, a fost descoperite sare și încălcând cu data respectivă, cu perioada respectivă, Kinga a devenit patroana minerilor. Aici se face concerte, se face slujbe, dar și se poate face și nuntă, adică căsătorii. Dar aici divorțul nu se face. Trebuie să știți că toate sculpturile au fost făcute de patru mineri. Și aici este statuia lui Ion Pau al Doilea și acolo Sfânta Maria din Lourdes. Au -a a fost puse o întrebare dacă în continuare întreprinderea aceasta lucrează și se extrage sare. An. Nu, dar se poate cumpăra sare din Velicica și imediat o să vă explic de ce. Catastrofa mi-a mis. În anul 1992 atunci s-a avut loc o catastrofă mare, atunci la salina la nivelul al patrulea s au apărut apă. Începând cu 1996, nu mai se extrage sare. Dar de unde provine sare? Pentru că sunt foarte multe soluții înserate și noi trebuie să le îndepărtem din salină. La nivelul al 8-a, acolo este pusă această apă înserată la bazine speciale. După aceea, soluția este pompată sus și după aceea este transportată la o întreprindere modernă unde se îndepărtează sare din apă. Și 17-18 tonă anual putem să extragem din această soluție și din cauza aceasta se poate cumpăra în continuare sare din Velicica. I don't want to hear about it anymore It's a shame I've got to deal without you anymore There's a fire in my heart